Вийшов попити, а насправді загнати мене до ліжка, адже не терпить, коли я відокремлююсь на кухні. У нього взагалі дуже розвинене почуття колективізму. «Скільки ти тут будеш сидіти?» – каже він сонним голосом. «Ти ж у відпустці? «Шановний пане Гокінгу», – замислено бурмочу я. «Що?» Ти в порядку? Так, так, відмахуюсь я. Мирось довго і багатозначно п'є молоко. Довго миє склянку. Незадоволено дихає мені в спину, намагаючись зазирнути в монітор. Я швидко закриваю всі посилання. Що за секрети? Підозріло, каже чоловік. Жодних. Просто мені треба дещо з'ясувати, нетерпляче кажу я. Іди я скоро. Ображений Мирось демонстративно грюкає дверима. Отже, що каже Гокінг? Я знову відкрила посилання. У невеликих масштабах час втрачає неперервність. На мікроскопічному рівні часопростір нагадує піну. Мініатюрні розриви і тунелі, які поєднують теперішній час із віддаленим на непомітну частку секунди минулим, або визначають коротший шлях між двома точками в просторі, формуються в ньому і зникають. Теоретично, такий тунель можна було б заморозити і збільшити до розмірів людини, щоб крізь нього міг пролізти мандрівник у часі. Але навряд, чи це коли-небудь удасться. Чому? Тому що такі тунелі будуть дживильним середовищем для парадоксів. Наприклад, крізь такий тунель можна буде побачити себе кілька хвилин тому. Ба більше, можна було б через тунель вистрілити і вбити самого себе але це означає, що я загину на хвилину раніше, ніж сам у себе вистрілю. Можливість повернутися в минуле неминуче призводить до виникнення таких парадоксів, оскільки підриває священний принцип фізики, що наслідок не може передувати причині. Усе це було страшенно цікаво і дуже далеко від мого розуміння. Я навіть пошкодувала, що я скептик і прагматик. Не люблю фантазії і усякого ж типу вигадок. Звикла жити без пустопорожніх балачок. Хочу мати докази. Вірю фактам, аксіомам. І не терплю ніякого мракобістя. Та, дівчинка, хто б вона була, її немає і не може бути. Я не хочу, щоб вона була і бентежила мене своїми розбитими колінами. Я можу читати зараз усе, що завгодно, будь-яку наукову чи псевдонаукову маячню, котра збуджує домогосподарок і божевільних. Я не належу ні до тих, ні до інших. І хіба можна вірити всьому, що висить у мережі? Тим більше, що на всіх цих космологічних форумах Замість фотографій користувачів стоять портрети якихось монстрів з мультиків із закликами тікати з великих міст, пророкуванням кінця світу, власними спогадами про мандрівки в часі. Я подумала, що не один з цих формних монстрів віддав би половину життя, щоб хоч на мить зіштовхнутися із невідомим. Певної я б не від зустрічі з інопланетянами, ельфами, чи як там, гоббітами. Залюбки поспілкувалася із білою совою, відвідала Пандору, чи пройшла б крізь стіну, все що завгодно. Адже ельфи і гоббіти – милі кіношні вигадки, улюблені герої нинішньої дітлашні. «А що відбулося зі мною?» «Я не потрапляла ні у які коридори,